du nomadara ditzen diogu, egun bakoitzean e, gauza ezberdinak egiten ditugu eta irunetik e, ondar, edo ondarri eta baita batzutan e, endaiara ere ba, gauza ezberdinak egitera juten gara. E, zaukagu leku zinko bat eta horregatik mugitzen gara leku batetik bestera. Horain e, e, lortu dugu hemen e, irungo auzoen elkarte batean egotea zeudan hotoso asko egiten du eta behar genuen ba hori euria e, egiten duen egunetarako ba e, leku bat izatea eta eh, hemen elkin arre gadauden e, deit, deitzen dute lokalari elrantxo eta al, baina hala ere egunero hori izan dittuna e, leku batean egongo gara ba e, ezberdinak egiten mm -hmm. Hor, jardura hauek, aipatzen ditugu, lau eta hamabi urte bitarteko aurrei zenduak e, daude. Bestelako izialdi Hale. bat baitare, azken filan, posible delako. Ez zenoako, aktivitateak e, proposatzen dituzu, dituzute e, kampamendu honetan? Bueno, ba, gure elkartea, elkarte, eskuntza elkartea da. Beraz haiatzen gara egiten dituguen jarduera guztietan e, umeak zerbait ikastea. Eh, Batez ere, ba, beraien, eh, eh, nola ezan? <risa> Onda pasatzea, baina ikasten gauta, adibidez. Modugu pedagogiko batean ere, baita. Hori da, hori uh -huh. da. Eh, adibidez, eh, orain egu berri egingo ba, ditugu nekintzen artean, eh, jungo gara egunen batean museora, prestatu digute 15 abertzibat guretzat Eloiasu museo da e, beste unak ilan joailtugu e, e, Jolaz Kooperatiboak e, bere, moi ere, askuntzatzen zaie eta, ikaszen e, dintuzte e, ba, jarrera, jarrera onak e, jokua ba, jokuetan, kompetibilitatea e, alde bat erautziz ba, elkartasuna sí lankitetzan operatioa... oria oria de uh -huh. Carla Maditena, taldean Maditenca ta, ba guretzatuz oso garrantzitsuak diren baloreak. Eh, soma rodobon, bueno, eh ya eh, itzen genuen, eh ya duala eh, eh aipatu genon eh, irabeltzen do zuten baitaren metodologia, eh, bueno, Finlandiako esperientzia kontuan hartzen du. Du dugu pizka bate ze, zer motatako esperientzia da hori. Berezia delako. Bai. Mm -hmm. bai, bai, berezia ba, batez ere. E, orain kontatu inkutatuz udana ez, ba biz, gauza bizitzen ikastea, e, ez bakarrik teoria, baizik eta mm -hmm. gausak egiten eta beraiek esperientzia izan ez e, ikastea. Horrela, ba kontzeptu guztiak erraxago beratzen zaietako eh se dice que ni barneratzen dituzte. Eta gurasoak nola, nola hartzen dute horrelako aisialdi e, eredua ser ser no jasotzen dituzute. Be no, momentu esos son egin genituen eh bueno, campamento pasa tiren eh la baino y un baño viejo, dura osantear ta den acoso posible zuten. E, gainera guke zentzen duguna da, beraiek aukeratu dezakete dugu guztietan etorri, edo bakarrik aukeratu beraiek gehien guztatzen zaien e, aktivitateak. Berduan, mm -hmm. e, webbunean e, dauzkazue jardura guztiak ortsi e, zintilikatu bat, aukeratu dezakete. Hori da. Bera, o, e, aukera hori beraien zateren garrantzitsua da, ez, ez dute zentitzen e, derrigorrezkoa denik jutea berai eke umeak eta baitagurasuk ere aukeratu esaketez. Gogoratuko dugu gwebunearen elvidia dela aurinkoeskola <coughs> denajarraian.com, aurinkoeskola denajarraian.com eta gwebune horretan, bueno, ba, informazio guztia Eh, aurkituko, bai. aurkituko duzue, eh? baita ere zuekin harremanetan jartzeko. Eh? Izan ere, bai, hilaren uh -huh, ogeita zeian abiatzen da, eh? urtarri, uh -huh. eta urtarri jaren bosta arte zabaltzen da. izen emaite Oi. epea eh, irekita dago. Bai, bai, datorren oztegun artzei irekita dago. Zan berte eh, naiz eta du borri jaldean eh, bazte dago zenean guraso asko ba ezakite euskaraz eta beraiei errasteko e, jarri dugu erdaraz, baina guke jarduera guztiak e, euskaraz e, egiten ditugu. Uhum. Beraz, bueno, geldetzen zaiguna Virginia da jende animatzea, eh? Eh, bai guraso eh, eta umeak berezeki, ba, zuen naizialdi eskintza honetan ba parte parte hartzeko. Dudarik abeongi pasa, pasako dutelako, ez da? Bai, bai, bai, hori fiur. Mm -hmm. Ba oso hongi, Virginia. Itzoaiekin gara, eta eskerrik asko, 1000 esker, antxeta irratian gorekin izategatik. Primera, ma, eskertu, eh? mi esker esker. Agur.